Rugăciunea a 66-a pentru trăirea schimbării la față. Aleluia, slavă ție, Doamne Isiristoase, să te iubim și te rugăm, dăruiești-ne trăirea schimbării la față, când chemarea numele tău transformă totul în lumină, bucurie și iubire. Când lumina ta ne înconjoară, luminează apa. Pietre, iarba, viețuitoare, dobândind o altă realitate, unde tu le zidești, le luminezi, le faci transparente, le dai viață, le dai libertate fiindcă tu ești în toate și din Ele, ca dintr-o carte, citim Cuvântul tău, de care nimic nu ne mai desparte. Aleluia, slavă ție Doamne toate, te iubim și te rugăm, dăruiești ne tăcerea lăuntrică, care dă lumii o altă valoare, deschide ochii minții pentru ca prin Duhul înțelegerii să călătorim pe aripile rugăciunii spre tine, ca să ne putem despărți de tot și de toți, să intrăm în noi înșine, să ne schimbăm la față, ca să fim a toate cunoscători și văzători, să-i ajutăm pe cei ce au nevoie de noi, fiindcă puterea ta să rășuiește în noi. Aleluia slavăței, Doamne, Săristoase, te iubim și te rugăm. Dăruiește trăirea schimbării la față a sufletului nostru, pe care de mormântul lumii l a înviat. Cu apa vie a Duhului Sfânt l-ai curățat. Prin post rugăciune și fapte bune l a învățat. La tronul tău de slavă l a înăuțat. Să facă slujba ta e încredințat, iar roada lui îngerii tăi adunat